engun eh cangas bazela gure bueno, ekipo bat azkenean gure mailanez baino etxean iraldezteko partidua zela eta horre bueno, ba dugu partidua baino azkenean, azkenean ba, momentu batzuetan egindako ba erroreengatikan azkenean ba hori. Ba 2 gatik, 3 gatik azkenean. Bai. bueno. Haipatzen sa hemena hemen. e, ba, gaiagotan Bai, bateko desarantiarekin berdintzeko baloiak egokitu zure, erasok ukitu zure eta horietan ez uz ez? Eh? Bai, azkenean igual ezakit, baino igual fiska edo momentu horietan ba, da utxik egin, ez? Orduan, ba, hutsak egiten baitugu momentu hoietan azkenan ordintzen da eta baina sobalen, ba, partioak galdu egiten dira. Ezu aldin bada momentu hoietan, ba, ez baden maga fin fineguin, bueno, finegoten. Ala ere, pentsatzen zentxazioa nahiko ona dela, ez? E, pentsatuta, jokalari garranzitxak falta erela, Roberto Bezala, e, Adrian Bezala, eta ikusita ba, gaur hemen manden maia, ba, hartalekun partidak aurrera atera dituzkela, ez? Bueno, zentxazioa hori ere bai, bai, dugu ez? baino azkenen, bai, pentsatuar da izan dela bi puntu, bai, eskure eukiditugunak, eta eh Asiargera ba hori, e, gehitzen, ez, puntua gehitzen eta azkenen hori partioak irasteen. Ta bueno, aukera galdu dugu baina errengo partiorako ba, gogoarekin Aragonen daukagu partidua. Ta bueno, ba hori irasteen intzeatuko gera azkenean. Bizkaneka eta Kastenerizaret eta Ikusten aizarete asoal Liga zer den, eh zein da orain arte ikusi dituzun ezberdintasun hondienak e, e, Orezko Bemaiarekin konparatuta. Bueno, bat ez ere fizikoa, ez. Horkitzituzu e, ba, defentsa batzuk hemen e, altura ondiarekin, eta gero ba, jokalariek, ba, esperientzia handiko jokaladea direla, eta azkeneko momentuetan ba, hauek ba, partiduak behiraldera eraman dezakete ez. Takuk ba, oso gazteagera, eta arduan ba, igual falta zaigure, azkeneko momentuetan ba, esperientzia hori edukitzea, eta ba, utxik ez egitea. Hore ikusten duzu beren jarte zure burua mai honetan ikusi dugu pixkanaka konfiantza hartzen ari izalela, e, kanpoko jaurtiketa batzuk egin duzu, e, barrura joan direne gainera Bueno bai, baina azkenean momentu, azkeneko momentuetan ja hori bai, nekatuta senditu naiz, eta igual behori e, fizikoa ez dunean laguntzen, bai, mentalki bai behal bai, bai, sehatzen zera gauzatzu biten, eta fizikoa ez du, ez du laguntzen ez baina azkenean hori e, e individuo altas ba, ez da zertako balio partidu honetan naihago ez badi partidu ba charba jo jokatzea eta taldeak iraztea ba, beste ba alrebes baino mi hartu duzu hor e ba, azkeneko minutuietan ta kancha utzi duzu e ba ez dirudi ezada gara denik ez es es nikoste hori muskularki baia oso nekatuta eta azkenen ba, eze, e, hori Ba, ezakit hid hidratazio problema den edo ezakit eta hori ikundintza egit egi harra ez dela ez dela asko dola ikusi duzu e, gaur hartaleko ilusion dia zegoen e, baso balera guelta honekin e, laguntza bere iso matuz duzu bai bai nabaraitu ginda ez ezkenean e, nik usteet ez bueno zaleak oso garrantzitsua direla etxeko e, partiduetan ba denek Bueno, batera e, partioak irazi dezakegulako, ez? Beraiek hor e, bultzatzen, e, azkeneko minututan batez ere, taldea behori, ba ba, ba, irabaztea azken. E. Nona ikusi dituzu, e, bat ozen partida hauek, e, urrengo, urrengoa etxetik kanpo okazue, zaragozan hori hori ba, zaila izango da, eta gero etxeko urrengoa, bai galdi den aurka, bi partida hauek, e, zein egitu zuen hori ikusbuna? Bueno, ba, pentsatzen dut zer baita dezakegula, ez? Etxetik anpo jokatzen, ba, partidu serio bat egiten badegu ba, baliteke ez punturen bat ateratzea. Gero etxean, ba, esot dizuan bizala. E, zaletuekin dena batera ba, indartxu inbari, inbari era hemen, eta etortzen diren taldeak somatu gartute, ba, hemen oso indartxu gara eta, eta zaila dela nire aztea.